עד לעולם, אם יחזק, לעשות מצוותי ומשפטי כיום הזה. ועתה, לעיני כל ישראל, קהל אדוני, ובאוזני אלוהינו, שמרו ודרשו כל מצוות אדוני אלוהיכם, למען תירשו את הארץ הטובה, והנחלתם לבניכם אחריכם עד עולם. ועתה, שלמה ובני, דע את אלוהי אביך ועובדיהו.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 את תבנית האולם, ואת בתיו, וגנזקיו, ועליותיו, וחדריו הפנימים, ובית הכפורת. בתבנית כל אשר היה ולוח עמו, לחצרות בית אדוני, ולכל הלשכות סביב, לאוצרות בית האלוהים, ולאוצרות הקודשים, ולמחלקות הכוהנים והלוויים, ולכל מלאכת עבודת בית אדוני, ולכל כלי עבודת בית אדוני.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 והנה מחלקות הכהנים והלוויים לכל עבודת בית האלוהים, באמך וכל מלאכה, לכל נדיב בחוכמה, לכל עבודה, והשרים וכל העם, לכל דבריך.